Det är det dags för en folklig musiker av bästa märke att firas. Kalle Julabo fyller 60 och intervjuas av Bertil Perolf. Folkparken där har du, och där åker du allt jämnt. Ja. Och har åkt sen? Det har jag praktiskt tagit åkt sedan 1898, sedan jag började spela. Då såg folkparken annorlunda ut än de gör nu väl? Det kan man säga. Det var mera primitiva saker då. Mm, på en, en dansbana i en hag eller? Ja då. Eller till och med en stenhäll som var nog stor och platt. Och nu är det stora, fina scener. Ja, trevligt på alla vis. Ja, du har sett det mesta utav Sverige. Ja, det är inte många avkrokar som jag inte har varit i. Nej. Och utomlands då? Ja, förutom Skandinavien så har jag ju turnerat i Tyskland och England. Ja. Och nu ska du väl ut på en uh, jubileumsturné i år? Ja, jag har det. Den har börjat redan kanske? Ja, då, vi började sista april på födelsedagen då får du vara ledig? Nej, inte riktigt jag spelar i Kungsträdgården på kvällen Du gör det i alla fall? Ja Du ska ha lite dragspel den dagen också Ja, och, och åker du ihop med din son på turné? Ja. Du göra, ja Ja, han reste med mig ända sedan han började spela till år 45 Ja. Men då skadade det sig lite med våra intressen han är ju mera modernt dragt <laughs> Och då delade vi på oss, han bildade sitt kapell och jag fortsatte med mitt, med det kulturella och han det moderna. Ja. Men nu har vi slagit våra påsar ihop igen inför jubileet här. Vem är det som har slagit till det rätt? Är det du eller är det han? Det är, är det, nog, ja, det är nog han som får slå till det rätt, för nu blir det gammalt. Det, det blir inga moderna låtar nu? Med. Jo, det kan nog tänkas en del parker, men ja. då avstår ju jag. Dragspelskungen kan för övrigt fira trippeljubileum förutom födelsedagen, 40 år med livet i finskogarna och 55 år som dragspelare. Han började faktiskt redan som femåring. Landets första motorväg öppnas i september. Den går i fyra filer mellan Malmö och Lund, en sträcka på 11 kilometer. Den har kostat 15 miljoner kronor. I november beslutar riksdagen för övrigt att utreda förutsättningarna för att övergå till högertrafik. Beslutet är ett resultat av en motion från 16 riksdagsledamöter från fyra partier. Året är ett motorismens rekordår i Sverige. Antalet nyinköpta personbilar närmar sig 75 000 och Volvo presenterar en ny familjebil, Volvo Duet. Men bilskatten stiger liksom bensinpriset och dödsolyckorna i trafiken ökar trots insatser från olika trafiksäkerhetsvårdande myndigheter. I mitten av september startar en landsomfattande propaganda för mjukare körning. Den 25 oktober går ett svenskt byggt flygplan för första gången igenom ljudvallen, det vill säga flyger snabbare än ljudet. Tekniskt uttryckt överskrider planet makttal 1. Planet är prototypen till flygvapnets nya allvedersattackplan, A32 Lansen, som nu är under serietillverkning. Planets pilot är civilingenjör Bengt Olof, chefsprovflygar i Saab. Sverige är det femte ljudvallslandet.